Akkor és oda. Hogy én állásba menjek? Bigyeztet gőgösen a független ember. Hogy én odaadjam a szabadságomat holmi fixumért, ami rendes, szabályos és szabatos életet biztosít? Á, nem nekem való az. Tinta kulinak való az ecsém, a féle embernek, akinek még az esze is srófra jár. Nem az ilyen korlátot nem tűrő rabszódikus léleknek, ami én vagyok. Inkább ne csörögjön egy pengőse a zsebemben, én nem bírom ki a rendes embereket, rendes életet. Nekem, öcsém, az kell, hogy akkor menjek oda, ahová jól esik, amikor kedvem szottyan rá. Akkor is oda, amikor és ahová akarok. És azért, amiért jónak látom. Akkor, oda, és azért, amikor, ahová és amiért jónak látom. Úgy bizony. És nem előre kiakudott pénzért, hanem csak amennyire magam satszolom a munkám értékét. Akkor oda azért és annyért, amikor ahová, amiért és amennyiért érdemes. No, lássa, így szeretem én azt. Így ám, tempósan, a magambusztusa szerint, nem ahogy azok a kötőfékes bolondok csinálják, maguknak nehezítve meg a dolgot, ahelyett, hogy úgy jönne kinek-kinek a természete szerint. Akkor, oda, azért, annyiért, és úgy, amikor, ahová, amiért, amennyiért, és ahogy a gusztusom diktálja. Mert az én gusztusom nem a féle papagáj, meg daráló gramofon, ami mindig csak egyet darál. Szabad madár az én kedvem, nem bírja a láncot meg a szabályt, csak a tulajdontörvényét ismeri, úgy, ahogy az Isten teremtette. Vagy kellek úgy, ahogy vagyok, vagy nem kellek. Nem is akarom, hogy másnak vegyenek. Vegyenek csak annak, aminek születtem. Annak akkor, oda, azért, annyiért, és úgy, ami, amikor, ott, akkor, amennyiért, és ahogy kínálom magam. Én, öcsém, nem sokat váltom a szót. Nem köntörfalazó, nem csűröm-csavarom a dolgokat. Lehet, hogy egy kicsit rabszódikus vagyok, de legalább nem fogok belehűlni valami földhöz ragadt mesterség taposómalmába. Ilyen formán élem szép szabad világomat, Sej, haj, olyan formán, annak, akkor, oda, azért, amennyért és úgy, amilyen formán, aminek, amikor, ahol, azért, annyért és... Ézé, hogy is kezdtem csak? Nincs magánál a szpirin öcsém. Egy kicsit megfájdult a fejem.